wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri tuombe. Mungu wa rehema na neema, Baba katika jina la Yesu Kristo, wewe uliyechagua kutupa neema badala ya kutuhukumu kwa asira. Tunakuabudu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakupenda. Asante kwa kutujalia neema yako asubuhi ya kwa leo. Tunakuomba tufungwe fahamu zetu kwa Roho Mtakatifu wako tukapate kuelewana na neno lako. Jina lako litukuzwe e Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Rafiki mpendwa, tafakari iliyotangulia Ilituambia tunaye kuhani mkuu katika mbingu Yesu Kristo mwana wa Mungu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu Tunaye kuhani mkuu katika mbingu Yesu Kristo mwana wa Mungu anayeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu Kwa hiyo badala ya kujificha na dhambi zetu au kurudi nyuma na kuiacha imani tunapaswa kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri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 na kiti cha neema kiti cha rehema na kiti cha neema maneno haya rehema na neema hayana maana moja maneno haya rehema na neema hayana maana moja ni maneno mawili tofauti lakini yote yanatufunulia huruma na upendo wa Mungu kwa wanadamu maneno haya rehema na neema hayana maana moja ni maneno mawili tofauti lakini yote yanatufunulia huruma na upendo wa Mungu kwa wanadamu rehema ni huruma ya Mungu inayoondolea hukumu na kutupa msamaha rehema ni huruma ya Mungu inayoondolea hukumu na kutupa msamaha upendo neema ni upendo wa Mungu unaotujalia kupokea wema tusio staili kwa haki yetu wenyewe neema ni upendo wa Mungu unaotujalia kupokea wema tusiositahili kwa haki yetu wenyewe kwa habari ya kiti cha rehema imeandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya 25 kwa habari ya kiti cha rehema imeandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya 25 nitasoma mstari wa kwanza halafu mstari wa saba, hadi 22. kutoka 25 mstari wa kwanza 17 hadi Bwana akanena na Musa akamwambia Nawe kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake utakuwa dhiraha mbili na nusu. Na upana wake dhiraha moja na nusu nawefanya makerubi mawili ya dhahabu. Uyaf... Uyafanye ya kazi ya kufua katika hiyo miesha ya kiti cha rehema huku na huku. Weka kerubi mmoja mwisho mmoja na kerubi wa pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku na hayo makerubi yatainua mabaya yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mbawa yao na nyuso zao zitaelekeana hili na hili nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema weka kiti cha rehema juu ya ilu sanduku weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku kisha utie huo huo ushuhuda nitakao kupa, ndani ya sanduku weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku kisha utie huo ushuhuda nitakao kupa ndani ya sanduku nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakao kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli Rafiki mpendwa kiti cha rehema kiliwekwa juu ya sanduku la ushuhuda na hapo juu ya kiti cha rehema ndipo damu ya kafara iliponyunyizwa kufunika dhambi kiti cha rehema kiliwekwa juu ya sanduku la ushuhuda na hapo juu ya kiti cha rehema ndipo damu ya kafara iliponyunyizwa kufunika dhambi hayo yalifanyika kama kivuli cha mambo makuu ambayo yangefanyika kwa ajili ya wote kupitia agano la damu ya Yesu hicho kiti cha rehema cha nyakati za Musa kilifanyika kama kivuli cha mambo makuu ambayo yangefanyika kwa ajili ya wote kupitia agano la damu ya Yesu imeandikwa katika waraka kwa waibrania sura ya na mstari wa sita. Ibrania, nane sita. Lakini huduma aliyopewa Yesu ni bora zaidi kuliko yao ile ya Musa kama vile agano ambalo yeye ni nimpatanisho wake lilivyo bora zaidi kuliko lile la zamani nalo limewekwa misingi msingi wa ahadi zilizobora zaidi lakini huduma aliyopewa Yesu ni bora zaidi kuliko yao ile ya Musa kama vile agano ambalo yeye nimpatanisho wake lilivyo bora zaidi kuliko lile la zamani nalo limewekwa misingi wa ahadi zilizobora zaidi rafiki mpendwa damu ya Yesu Kristo ndio damu inayotunaenea mema leo juu ya hicho kiti cha rehema imeandikwa katika Waraka kwa Warumi sura ya mstari wa tano. Waraka kwa Warumi sura ya mstari wa tano. yeye huyo Yesu ndiye ambaye Mungu alimtoa awe dhabiu ya upatanisho kwa ajili ya imani katika damu yake alifanya hivi ili kuonyesha haki yake kwa sababu kwa ustahimili wake aliziachilia zile dhambi zilizotangulia kufanywa yeye huyo Yesu ndiye ambaye Mungu alimtoa awe dhabiu ya upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake damu inao mema juu ya kiti cha rehema alifanya hivi ili kuonyesha haki yake kwa sababu kwa ustahimili wake aliziachilia zile dhambi zilizotangulia kufanywa Rafiki mpendwa siku zote Mungu amechagua kutuhurumia na kuturehemu zaidi kuliko kutuhukumu sana maovu yetu siku zote Mungu amechagua kutuhurumia na kuturehemu zaidi kuliko kutuhukumu sana maovu yetu Anachotaka ni sisi tumwamini na kumkimbilia yeye kwa kukikaribia kiti chake cha neema kwa ujasiri ili apate kutupa rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji Mungu anachotaka ni sisi tumuamini na kumkimbilia yeye na sio kumkimbia kwa kukikaribia kiti chake cha neema kwa ujasiri ili apate kutupa rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji tuombe Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele Asante kwa kuwa hukutukomesha wala kutuacha bali kwa rehema zako kuu umetuhurumia na kutusamehe jina lako litukuzwe milele bwana tunakikaribia kiti chako cha rehema kwa damu ya Yesu Kristo tukikuomba e eh bwana utusamema makosa yetu umesema kwa neno lako yeye afichae dhambi hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema nasi tunaungama mbele zako e eh bwana dhambi zote tunazo zijua na tusizozijua. Tunakuomba utusamee dhambi ya kuwawazia wenzetu mabaya, dhambi ya kuwahukumu wengine, dhambi ya kuwadharau wengine, dhambi ya kukosa huruma na upendo. Tunakuomba utusamee e Bwana na kuturehemu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakuomba neema ya kutusaidia e Yesu tukapate kuziacha njia zetu mbaya. Tunajua hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe pasipo roho wako. Tunakuomba neema yako itufundishayo na kutuwezesha ikatusaidie e Bwana tukaishi kukupenda na kuletea neno lako. Tunakushukuru kwa kuwa tunakuamini Mungu wetu wewe ujishughulishae sana na mambo yetu. Hata sasa ni wewe Ebenezeri, unayetupigania na kutulinda. Ni wewe pekee yako e Bwana utufanikishae na kutupa kuwa salama. Jina lako nalitukuzwe milele katika jina.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 na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Mungu akubariki rafiki mpendwa. Uwe na siku njema. Ile damu ya Yesu ituneneayo mema juu ya kiti cha rehema, kinyume cha mabaya yote, ikaendelea kutunenea mema sasa na siku zote na hata milele katika jina la Yesu. Amen.